P3, Sveriges Radio Om du läser denna lapp så beklagar jag verkligen Jag antar att du är i samma situation som en gång jag var Du drack av drinken den där jäveln bjöd dig på Och sen blev det mörkt tills du vaknade i dessa katakomber Om han var lika snäll mot dig som han var mot mig Lämnade han dig åtminstone med ett diarinnjus så att du kan läsa detta vem vet hur många han utsatt för detta, men vi är nog ett gäng. Annars skulle han inte ha lagt så mycket tid på den här labyrinten, eller hur? Han sa åt mig att det fanns fällor och slukål bakom varje hörn, men lovade också att det faktiskt fanns en riktig väg ut. Om vi har tur, väldigt mycket tur, kan vi gissa oss till rätt väg. Jag brukar inte ha tur. Jag är bara en konststudent som åkt hit på semester. Jag bedömer mina chanser att komma ut vid liv som små. Men någon måste lyckas. Jag vill att någon ska hämnas mig. Du känner säkert detsamma, så låt oss hjälpa varandra. Han tog inte mitt anteckningsblock och mina pennor. Innan jag svänger runt ett hörn tänker jag lämna dem bakom mig och skriva ner åt vilket håll jag gick. Om jag klarar mig förbi ytterligare ett hörn kommer jag tillbaka och lämnar en ny anteckning om det här. Annars är det upp till dig att gå åt andra hållet och fortsätta försöket att ta dig ut levande. Om vi är tillräckligt många som lämnar brödsmulor åt varandra på det sättet då kommer det att betyda att någon till slut lyckas fly. Kontakta polisen. Hitta den jäveln. Hämnas på honom för vår skull. Jag heter Jakob. Jag gick åt vänster här. Du läser lappen och känner för första gången sedan du vaknade här nere ett svagt hopp spira i magen. Tills du inser att det du läser är Jakobs anteckningsblock och att pennan ligger vid sidan av. Jakob kom aldrig tillbaka och hämtade dem. Du är först här sedan han passerade. Du tittar åt höger, där den mörka labyrinten fortsätter. <skratt> När en människa blir ju huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och du har just hört Jakob gick åt vänster. Läst av Ludvig Josefsson, skriven av Reddit-användaren iPost at Midnight. –och publicerad på underformet Short Scary Stories– –där skräckhistorierna inte får vara längre än 500 ord. Den historien jag har hört är en av underformets mest uppskattade hittills– –och det förstår jag. Ingen kan läsa den eller höra den– –utan att riktigt känna de mörka, karga väggarna torna upp sig omkring en– –och förstå hopplösheten det innebär. Det är en kort, men välberättad historia. Och det är ju så med korta historier att de måste vara välberättade för att fungera men då å andra sidan kan vara nog så effektiva. Alla minns nog den där klasskamraterna eller kollokompisen som helt enkelt bara behärskade konsten att fatta sig kort men säga alldeles exakt tillräckligt mycket. Och ni lyssnare som gillar korta historier det är många, det har jag märkt. Själv vill jag lite längre berättelser Historier som hinner bygga upp en stämning och låta oss lära känna karaktärerna och deras bakgrund. Men vet ni vad? Det finns ingen motsättning mellan korta och långa historier. Båda får plats i Creepypodden. I ett och samma avsnitt till och med. Det ska vi bevisa idag genom att servera er en blandad diet. I slutet av detta avsnitt kommer en lång, härlig berättelse om en ung man som arbetar i en kyrka i Skåne och plötsligt stöter på ett nytt oväntat arbetsmiljöproblem. Men vi ska börja med att höra nio till historier från forumet Short Scary Stories. Och de här sammanlagt tio historierna vi ska höra, det är inte vilka som helst. Det är de tio mest uppskattade historierna från forumet under hela dess historia. Vissa av dem är mer verklighetstrogna, andra inte. Vissa av dem handlar om skräck vi knappt kan föreställa oss. Andra om saker flera av oss fruktar i det vardagliga, verkliga livet. Det är tio bra, korta historier. Väktare av Dark Alligator <skratt> När han vaknade hängde de stora, insektsliknande bästarna över hans säng och han galskrek. Varelserna lämnade snabbt rummet men han fortsatte skrika i panik tills hans lungor smärtade och sen tillbringade han resten av natten med att darra, svettas och undra om det hela varit en dröm. Morgonen därpå knackade det på dörren. Han samlade mod, öppnade och såg ett av monstren lämna en tallrik med korv, äggröra och bacon på golvet. Förvirrat tog han upp tallriken och granskade maten som såg bra ut. Hans mage skrek av hunger och han återvände in i sovrummet med maten samtidigt som han hörde varelsen ge ifrån sig ett knattrande ljud av förtjusning. Så fortsatte det varje dag i flera veckor. Först trodde han att de gödde honom men efter en särdeles mäktig frukost som lämnade honom med ont i magen byttes maten plötsligt ut mot frukt Inte bara lagade de mat åt honom De hällde upp varma bad åt honom och stoppade om honom om natten Det var bizart. En natt vaknade han av ett brak på undervåningen Han sprang ner och hittade en halshuggen inbrottskju som monstren höll på att äta upp på vardagsrumsgolvet I chocktillstånd gjorde han sig av med kvarlevorna. Han förstod att de beskyddade honom. En morgon lät varelserna honom inte lämna sovrummet. Han låg i sängen och såg förvirrat på när varelserna mjukt stoppade om honom igen. Efter att lika mjukt ha föst honom tillbaka ner mellan lakanen när han försökte gå upp. Var de än ville så ville de honom inget ont. Några timmar senare spred sig en fruktansvärd smärta i hans kropp. Det kändes som att hans mage fyllts med rakblad och taggtråd. Insektsvarelserna såg kvittrande och tickande på när han låg och vred sig i sängen. Det var först när han kände hur någonting rörde sig i hans mage som han förstod. Det var inte honom varelserna hade tagit hand om. Det var deras avkomma. Tidtagare av J-Dean. Han hade fått klockan när han fyllde tio år. Den såg inte mycket ut för världen. Det var ett vanligt grått armbandsur i plast som bara stack ut i bemärkelsen att den inte visade tiden när den gick framåt, utan bakom. Den visar den tid du har på dig här i världen, pojk. Använd den väl, hade han fått höra. Och han hade gjort sitt bästa. Med klockan tickande på armen hade pojken, som nu var en vuxen man, levt så gott han kunnat. Han hade klättrat i berg och badat i oceaner. Han hade samtalat, skrattat, älskat och gråtit. Mannen hade aldrig varit rädd för något, för han visste exakt hur lång tid han hade kvar. När klockans nedräkning började närma sig sitt slut såg mannen överallt han hade åstadkommit. 5. Han skakade hand med sin gamla partner i affärer, mannen som delat hans professionella liv. 4, Hans hund kom och slickade honom på handen och han klappade om honom. 3. Han kramade sin son och kände i botten av sitt hjärta att han hade varit en så bra pappa han hade kunnat. 2. Han kysste sin fru på pannan en sista gång. 1. Den gamle mannen låg och slöt sina ögon. Ingenting hände. Klockan pep en gång och stängdes av. Mannen stod där i allra högsta grad vid liv. Om man hade kunnat tänka sig att det var först då han skulle kunna känna den verkliga glädjen, lyckan över att finnas till, men istället kände han sig, för första gången i livet, rädd. Ett nygammalt hus av Batutuf Hell 821. Vi köpte ett gammalt hus, jag och min pojkvän. Han har tagit på sig att leda renoveringen- till exempel att göra om köket till ett stort sovrum- medan jag gör det jag kan- till exempel riva ner de gamla tapeterna. Den förra ägaren hade tapetserat varenda vägg, ja till och med taket. Att riva ner tapeterna är hårt arbete men också tillfredsställande på sätt och vis. Bäst är det när man lyckas få av en stor bit. Som när man lyckas ta bort den fjällande huden där man blivit solbränd. Det kanske bara är jag men för mig har det blivit lite som en sport- att försöka få av så stora bitar som möjligt. Under varje tapetvåd i den nedre kanten står ett personnamn och ett datum. Här om dagen tog nyfikenheten över handen och jag googlade ett av namnen. Det visade sig att det tillhörde en person som försvunnit och att datumet var dagen då den försvann. Dagen därpå gjorde jag en lista över alla namn och datum som dykt upp och det visade sig att varenda ett stod för en försvunnen människa. Vi ringde polisen och efter bara någon timme knackade ett gäng på dörren. Jag hörde en av dem in i köket säga, ja det här är mänskligt. Mänskligt? Vad då för någonting är mänskligt? En utredare kom in i rummet där jag satt. Vi behöver veta var du lagt det som du rivit ner från väggen hittills. Det är inga vanliga tapeter. Julia var en klok flicka av I post at midnight. Julia visste om att hon var klok. Hon var en sån där som tidigt förstod att hennes mamma och pappa inte var några supermänniskor, att de inte visste och såg allt. Första gången hon räknade ut detta, det var en natt när hon hade blivit rädd. Hon hade hört ett ljud från under sängen eller från garderoben. Gråtande hade hon sprungit till mammas och pappas rum. Mamma, pappa! Vad är det, älskling? Jag hörde ett monster, snyftade Julia. Hon hade bara förväntat sig att bli tröstad eller kanske i värsta fall se dem himla med ögonen och benen gå till sängs igen Men de flög upp, rusade iväg till hennes rum och letade under sängen i garderoben och kontrollerade att fönstret var stängt De tittade överallt med ficklampa lämnade ingenting utan att vända och rida på det Julia förstod Hon förstod vad de höll på med Hon fattade att genom att ta hennes nattliga oro på allvar så visade de sin dotter att hon var trygg och älskad de hade nog läst i någon bok Hon förstod också att hon därmed hade en sorts makt över dem Oftare och oftare väckte hon sina föräldrar mest för att hon kunde och grät och skrek De kom springande och Julia smålåg bakom krokodiltårarna och hennes föräldrar klagade aldrig En natt stod hon inte ut längre utan började skratta åt pappa när han stod och granskade taklampan som om ett monster hade kunnat gömma sig där vad skrattar du åt? Frågade han med en hand på den verkande ryggen. Er, svarade Julia, ni tror mig alltid. Pappa såg inte arg ut. Han tittade på mamma. En gång, sa han tyst. Bara en enda gång trodde vi inte din storebror. Och den natten sov ensam barnet Julia inte så gott. Ett avtal med djävulen Av Commander Section Avtalet var enkelt Vi skulle få ställa honom några frågor Och så fick han ställa oss ett par i retur Lite konstigt tyckte jag att Vad kunde Satan vilja veta? Jag hade ingen aning Finns himlen? Frågade jag Ja, svarade han Med en röst som lät som en utbrunnen brasa och helvetet också. Vem hamnar i himlen? Den som Gud vill ha där. Jag är rädd att det är ett alldeles för vagt svar. Hur känns det? Sa han med en blixt i ögonen. Förlåt? Att vara rädd. Hur känns det? Efter bästa förmåga och ganska förvirrat förklarade jag hur det kändes att vara rädd. Min beskrivning var nog ganska klumpig men han verkade nöjd. Varför vill du veta det? Frågade jag. För att Gud skapade mig utan förmågan att känna rädsla. Det är inte mycket jag känner alls. Vad känner du? Smärta. Jag gick tillbaka till ämnet. Kan du besvara min fråga om himlen lite tydligare? Naturligtvis. I himlen är alla Guds skapelser välkomna, vad de än har gjort. Jag drog en lättnadens suck. De som hade skickat mig hit hade som första och enda uppdrag sagt åt mig att ta reda på hur människan kunde ta sig till himlen. Med det avklarat var all annan information bara en bonus. Så du hamnar också i himlen? Som en Guds skapelse? Det hade jag kunnat men jag tänker inte göra det. Varför inte? För att jag begick den värsta tänkbara synden. Jag gjorde någonting Gud borde ha varit ensam om att göra. Vad? Jag försökte skapa änglar. Det blev inte bra. Mina änglar gjorde jag till min egen avbild så det var lätt att spåra mig. Allt de åstadkommer är smärta och förstörelse så Gud skickade mig till helvetet i evighet. Är det demoner du pratar om? Ja, jag antar det. Jag kan inte vara i himlen när mina skapelser lider så jag valde att stanna i helvetet med dem. Lida sida vid sida med dem. Varför det? För att jag älskar dem. Jag tittade på klockan. Tiden är nästan ute. Ja, det är den, svarade han. Jag måste tillbaka och avlägga rapport, sa jag och började förbereda mig för att lämna byggnaden men de kommer att bli mycket nöjda med de goda nyheterna. Vilka nyheter menar du då? Att vi kommer till himlen, vad vi än gör. Åh, oh, det gör ni inte. Ingen av er. Men, sa jag och hörde min röst brista Du sa ju... Ja, jag vet vad jag sa. Men du är inte en gudskapelse, sa han med en röst som, om jag inte visste bättre, nästan lät sorgsen. Du är en av mina. Jag har ingen homosexuell son av Jeremy C. North För några månader sedan kom Carl, min äldsta son ut som homosexuell Han bad sin mamma och mig sätta oss ner i soffan i vardagsrummet och erkände allt hur han alltid hade känt sig dragen till män i hela sitt liv Han sa att han till och med hade en pojkvän en kille som han ville att vi skulle träffa Karin och jag hade alltid anat att det var något med Carl, men vi blev ändå chockade. Jag kanske inte behöver säga mer än att jag inte längre har någon son som heter Carl. Då och då drabbas tonåringar och unga i stan där vi bor av onaturliga lustar. Vi försöker rätta till detta tidigt, visa vad som är rätt och vad som är fel. Om man inte stoppar det när de är små kommer det flamma upp när de blir större. Vi ger våra barn utegångsförbud och säger åt dem gång på gång från tidigt under morgonbönen till sent på söndagskolan. Ni kan välja väg när det kommer till era hädiska impulser, säger vi. Ni kan välja himmelen eller helvetet. Vilket ska ni välja? För många barn är det tillräckligt att hota med helvetet för att de ska välja den rätta vägen. Men det finns de som klamrar sig fast i sina perversioner och övertygar sig själva om att deras livsstilsval är de rätta. Vi borde kanske övergått till våld med dem. Då hade kanske Karl kunnat räddas. Jag kommer aldrig förstå att de unga begår sådana fruktansvärda synder. Vissa säger att det är media som förvrider deras huvuden, andra att det är urgammal ondska inom oss alla som flammar upp. Allt jag vet är att dessa unga spottar i Guds ansikte och att de förnedrar sin stad. Vissa kanske skulle kalla oss intoleranta. Det har ingenting emot. Vi tror helt enkelt bara att det finns övertramp som inte får tolereras, oavsett omständigheterna. Till exempel kidnappning, tortyr och mord. Nej, jag har inte längre någon homosexuell son Jag har inte längre någon homosexuell son För de sjuka, vidriga ungjävlarna De som tror Gud vill se homosexuella dö Och som vi inte lyckats omvända Tog honom Jag bönade och bad Av Stellarpath Snälla du Jag bönar och ber Säger jag. Men min bödel bara suckar och betraktar mig med en trött och uppgiven blick medan han stoppar in nålen i armen på mig. Bredvid sitter pastorn. När han trycker på den knappen kommer drogen att injiceras. Du kommer förlora medvetandet efter 30 sekunder och dö kort därefter, förklarar han, trots att jag hört det så många gånger. Har du några sista ord? Än en gång, jag bönar och ber er att inte göra detta, säger jag. Pastorn nickar långsamt, sorgsen över att jag inte orkar möta mitt öde med ett rent samvete. Men han har inte förstått. Jag har inte dödat någon. Det har varit så här i hela mitt liv. Jag vet inte varför, men när jag borde ha skadat mig, har istället skadan drabbat någon i min omgivning. En gång i ettan skar jag mig på ett papper och tre klasskompisar började plötsligt blöda. I gymnasiet var jag med om en bilolycka och trots att det var i min sida av bilen den andra bilen körde in var det min flickväns ben som bröts. Jag är alltid väldigt försiktig. Jag tar hand om mig så gott jag kan och försöker hålla mig frisk och kry. Men när jag blev rånad av de där tre snubbarna och en av dem sköt mig i ansiktet sprängdes deras egna huvuden. Polisen kom och fann mig vid deras kroppar och dum som jag var hade jag tagit upp deras pistol. En halv minut efter att böden tryckt på knappen ser jag honom sjunka ihop i stolen och bakom mig hör jag pastorn falla till marken. Jag bönade och bad, säger jag tyst, en sista gång. Jag hatar när Charlie måste åka bort. Av horror in pure form. Jag hatar när Charlie måste åka bort. Mina föräldrar försöker hela tiden förklara för mig att han är sjuk att jag ska vara glad för att allt står rätt till i mitt eget huvud att alla signaler går som de ska och att allt är på plats När jag klagar över hur uttråkad jag är utan att ha en lillebror att leka med försöker de ge mig dåligt samvete genom att påpeka att ett mörkt rum på ett sjukhus nog är ännu tråkigare Jag försöker alltid få dem att ge honom en andra chans I början brukade de göra det Charlie har varit hemma flera gånger men varje besök har blivit mer kortvarigt än det förra Varje gång börjar det hela nämligen igen Grannarnas katt hittas med utpetade ögon i hans leksakslådor Pappas rakblad hittas i rutschkanen på lekplatsen på andra sidan gatan och mammas vitamintabletter byts ut mot sömnpiller Mamma och pappa har slutat tro på andra chanser de säger att hans sjukdom gör honom sympatisk, får honom att verka vanlig och snäll och lurar läkarna att han är redo för att bli rehabiliterad. Att jag helt enkelt måste vänja mig vid att vara uttråkad, för det betyder i alla fall att jag inte är i fara. Men jag hatar när Charlie måste åka bort. Det betyder att jag måste låtsas vara snäll tills han kommer hem igen. Min irriterande granne av Gabriel Oro. För bodde jag i en liten lägenhetsbyggnad nere i stan. Ett av skälen till att jag flyttade därifrån var att mina grannar skrämde mig till exempel snubben som bodde i lägenheten ovanför min egen. Han såg konstigt ut och höll sig mest för sig själv. Runt midnatt varje natt började han alltid väsnas och oljudet gick mig på nerverna. Det var visst ligger inte högut det han gjorde men jag vaknar lätt och har svårt att somna om så det lilla knackandet förstörde min nattsömn. Ljudet påminde om någon som gick runt med höga klackar men lätt, lätt, som om personen som gick försökte vara tyst. Efter ett par dagar började jag känna igen mönstret och insåg att det var samma som en inspelning som kördes om och om igen varje natt med oregelbundna mellanrum så fortsatte det i nästan ett år alltid samma sekvens vissa nätter flera timmar i sträck långsamt tatuerades den in i hjärnan på mig flera år senare när jag hjälpte min dotter med hennes läxor stötte jag för första gången på morsekod hon knackade i bordet med fingret och jag röst till vid insikten att det var samma sekvens hon skrattade när jag frågade vad den betydde. Det är den lättaste att komma ihåg. Det är den man använder för att ropa på hjälp. Ni har hört tio historier från Reddits underforum Short Scary Stories upplästa av mig och Ludvig Josefsson i stigande ordning. Den första var den tionde mest omtyckta och den sista var den allra mest omtyckta av alla de historier som någonsin publicerats där. Hoppas ni håller med. Som sagt ska vi nu gå över till avsnittets längre rackare och vi ska röra oss in på för klassisk mark. På en kyrkogård i Skåne jobbar Martin och där har han jobbat i många år. Historien börjar 2008 då en jordbävning inträffade i Skåne och det visar sig att det inte bara skakar om Martin rent fysiskt utan också hela hans tillvaro på jobbet. Patrik Sandgren läser Skalv, en historia vi fått av lyssnaren Martin. I Matteus evangeliet står det att i samma ögonblick som Jesus dog på korset så skakade marken och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När marken skakar så kan det mest märkliga saker hända. Det vet jag mycket väl. Kanske mer än någon annan. Jag heter Martin och jag bor i det lilla samhället i södra Skåne där jag tillbringat hela min uppväxt. Man kan inte säga att det är ett val jag gjort att stanna kvar på den här platsen. Väldigt lite i mitt liv har berott på ett aktivt val. Snarare än nog så att inga bättre alternativ har dykt upp. Så därför är jag kvar. Likadant är det med mitt jobb. Jag arbetar som kyrkovaktmästare i vår lilla församling. Under gymnasietiden sommarjobbade jag där. Och efter skolan var jag inte så sugen på att plugga vidare. Så när chansen kom för att fortsätta jobba i kyrkan och på kyrkogården så tog jag den. Det var återigen något som verkade som det bästa alternativet just då. Och egentligen gör den nog fortfarande det. För jag trivs bra med mitt jobb. Lönen är kanske inte skyhög. Men jag har haft råd att köpa mig ett litet hus. Och mycket mer begär jag inte. Dessutom är jobbet omväxlande. Och man får mycket utomhus och det passar mig. Vi är två vaktmästare i församlingen- och Bertil, som är min kollega, något år till innan han ska gå i pension, är både kunnig och schysst. Han har också tillbringat hela sitt liv här i byn. Det där med att inte göra så många val i livet, det är inte riktigt sant. En sak har jag valt, och det är musiken. En sommarkväll från några år sedan en konsert i kyrkan där jag arbetar. Det var en jazzpianist som spelade, och jag blev alldeles betagen av rytmen, klangen och det lekfulla jazzen. Nu har jag skaffat mig ett eget piano och försöker lära mig även om det är svårt. Församlingens kanter hjälper mig ibland och jag får lov att tillbringa eftermiddagspausen i kyrkan för att öva en liten stund på den stora svarta flygen där. Det är häftigt att spela i kyrkan för ljudet blir helt annorlunda i det stora rummet med tjocka stenvägar. Tonerna liksom studsar runt och fyller hela salen så även om jag inte är så duktig så låter det riktigt bra. Jag älskar verkligen de där stunderna vid kyrkans flygel. Eller jag gjorde det ända fram till en väldigt specifik punkt i tiden. Och jag gör det nu också. Men under de mycket obehagliga dagar i december för många år sedan så var känslan en helt annan. Det var den 16 december 2008. Då att talas om, eller upplevde kanske själv, den morgonens händelser. Det kom alldeles utan förvarning. Jag hade precis satt mig för att äta frukost som alltid ganska trött innan dagens första kopp kaffe. Utanför var det fortfarande mörkt, men adventsstjärnan i fönstret spred ett varmt sken över köksbordet. Först trodde jag att det var en lastbil som for förbi, för hela huset vibrerade, men det hördes inget mullar. Det enda ljud jag hörde var ett svag klingande från två smidig ovanpå pianot som slog mot varandra. Vibrationerna blev bara starkare och starkare- och jag såg hur kaffet skvalpad omkring i koppen framför mig. Förmodligen var det inte särskilt länge- men det kändes ändå som att tiden stod still. Ungefär samtidigt som ordet jordskalv dök upp i min hjärna- så upplevde jag hur jag liksom föll. Inte bara jag, utan stolen, bordet- ja, hela huset sjönk ner med en sån hastighet att det sökt till i magen. Ljusstakarna på pianot slog i golvet med en skräll- och så, på mindre än ett ögonblick, var det över. Ett steringljus rullade över golvet. Världen hade fjärrat tillbaka och allt var som vanligt igen. Tyst, stilla, på sin plats. I bilen på väg till jobbet slog jag på den lokala radiostationen där huvudnyheten var det ovanligt kraftiga skalvet som drabbat södra Skåne samma morgon. Man pratade om epicenter, magnitud och eventuella skador. Men lyckligtvis verkade det än så länge inte vara någon större katastrof. Själv tänkte jag att det var ganska häftigt att få uppleva en sån här sak här i Sverige. För det har ju verkligen inte till vanligheterna. Och det var just samma känsla som min kollega Bertil gav uttryck för när vi möttes utanför kyrkan och jämförde våra upplevelser. Det är nog ändå bäst att vi så över kyrkan så att det inte har blivit några sprickor, sa han. Så det fick bli morgonens första uppgift. samlingen kyrka... Inte särskilt stor, men väldigt gammal och i mitt tycke mycket vacker. Romanska bågar, vitkalkade väggar och trappstegsgavlar. I västra änden av kyrkan finns tornet som man når genom att upp för ett antal trätrappor som gradvis blir allt smalare genom flera våningsplan med trädgolv och luckor. Högst upp i tornet hänger klockorna. Ibland när jag går upp dit tänker på det stackars vaktmästare som tidigare var tvungna att ta sig hela vägen upp när det skulle ringas. Tack och lov så styrs nu allt via en knappbred- vid mixerbordet i själva kyrksalen. Repen som en gång i tiden drog i- för att få fart på klockorna- är sedan länge borttagna. Och allt styrs via en motor istället. Det var verkligen inte bättre för. Vi fann inga skador på kyrkan- utan kunde fortsätta arbetstagen som vanligt. Vädret var trots årstiden mildt- har vi beslutat att passa på att kratta grus nu när det var frostfritt. Skånska kyrkogårdar har mycket grus både i gångarna och på många av gravarna så det där med att kratta är en ständigt återkommande uppgift. Och jag tycker det är vilsamt på något vis. Nästan lite meditativt. Efter flera år tillsammans så har Bertil och jag en arbetsgång som vi båda känner väl. Vi börjar kratta i varsin enda av kyrkogården och möts på mitten de brukar börja vid kyrkan och bär till längst ner. Och så blev det också denna dag. Först krattade gravarna närmast kyrkvägen som är de äldsta gravarna. Sedan gången som löpte parallellt och så vidare på nästa rad med gravar. Det var i mitten av den andra raden av gravar som kratten fastnade i något. Graven var, som så många andra, en stor sten med en stenram istället för plantering. Och ramen var fylld av grus. Eller singel, om man ska vara noga. Hur som helst så fastnade kratten. Jag förmodade att det var en rot eller kanske en trägren och jag böjde mig ner för att plocka upp den. Men när jag kom närmare så såg jag att det inte var vad jag trott. Fastkilen mellan krattans tänder satt ett ben. Ett mänskligt ben. Kanske ett strålben. Det var svårt att avgöra, men definitivt mänskligt. Jag blev varken rädd eller illa tillmods. När man arbetar som kökvaktmästare så vänder man sig snart vid åsynen av ben. Och det är inget konstigt med det. När man gräver gravar så dyker det upp hela tiden. Men att ett ben skulle sticka upp på jorden på det här viset, det hade jag aldrig varit med om. Jag ropade på Bertil som kom för att titta. Och han blev lika perplex som jag. Kan det här ha med skalvet att göra, frågade jag. Inte tusen vet jag, det här har jag aldrig sett förut. Kommer det underifrån så måste det ha gått genom fiberduken som ligger under singlet och i så fall är det kraft bakom. Vi får kolla det, svarade han. Sakt och gjort så grävde vi undan gruset, runt benet och kunde konstatera att det mycket riktigt var hål i fiberduken under. Benet hade kommit från graven, inte någon annanstans ifrån. Hur hade det kunnat tränga upp genom jorden och den ganska starka duken? Det var obegripligt. Bertil suckade och skakade på huvudet. Vi får skära upp dyken och gräva ner det igen, det är inte det mer med det. Och så lappa ihop det så gott det går, Så han. Vi hjälpte åt med arbetet och efter någon halvtimme var allting klart igen. Det var först då som vi båda tittade på vad det var för en grav vi arbetade med. På stenen stod det Per Arvid Persson 1726-1754, Stenåsagård, Psalteren. 46-3. Stenosa gård, inte det gården som ligger här precis efter kökogården? – frågade jag. – Jo, svarade Bertil, det är en av de allra äldsta i byn. Samma släkt har bott där i generationer. Det här är säkert en anfader till personen som bor där nu. Bertil är ordförande i Hembygdsföreningen och kan mycket om byggdens historia. – Han blev inte särskilt gammal, noterade jag. – Vi får hoppas att han får vila i frid nu, sa Bertil. Men så blev det inte. Morgonen därpå gick jag direkt till Per Arvid Perssons grav för att se till att allt såg bra ut. Det hade regnat under natten, ett kallt vinterregn. Men redan på håll såg jag att något stack upp ur graven, något mörkt och stort. Det var en stövel i svart, slitet och jordigt läder. Fortfarande halvt dålig gruset. För tusan, sa Bertil, när jag ropat till honom. Den där stöveln borde inte vara så intakt efter över 250 år i jorden. Och hur i hela friden har den hittat upp hit? Det blir till att jag om idag igen. Och fungerar inte det får vi tänka ut något annat. Nu börjar jag tycka att det var en smule obehagligt och det märkte nog Bertil. För han lade en hand på min axel och sa: "Med åren så lär man sig att allt inte är logiskt på en kökegård. När man trott att man sett allt så händer något nytt. Men allt har en naturlig förklaring, det är jag säker på. Nu får vi börja arbeta." När man begraver en kista så kommer jorden för eller senare att sjunka ihop. Detta beror på att kistan efter en tid går sönder och plattas till av trycket från jordmassorna ovanför. Det kan ta lite olika lång tid innan detta händer, men det händer till slut. Då bildas en grop i marken som man får fylla igen så att allt återställs. För den oinvide kan detta tyckas vara lite otäckt att tänka på, men för oss som arbetar hör det till den dagliga rutinen. När jag på den andra dagen efter jordskalvet kom till jobbet var det ändå en smula oro i magen. Vad skulle möta mig idag vid Persons grav? Det som mötte mig var Bertil. Han hade kommit tidigare än mig och redan sett vad som hänt. Nu stod vi vid graven och kunde inte förstå hur det går till. Graven hade inte sjunkit utan höjts. Mitt i stenramen fanns en liten kull av singel- Jord och bitar av fiberduk. Men inga ben och inga stövlar. Kan det vara ett djur? Frågade jag. Men Bertil bara skakade på huvudet. Tog av sig sin keps och klädde sig i håret så att det spretade åt alla håll. Nej, inga djur. Det finns inga spår efter något här. Men någon förklaring finns det nog. Fast vi förstår inte den. Men så här kan det inte se ut. Det blir till att av en bit och börjar om helt från början. Du Martin, dagen är räddad som man säger. Det tog inte hela dagen att schakta om graven, lägga på ny fiberduk och singel, men större delen av den. Lagom till eftermiddagsrasten var vi klara. När vi grävde hade vi inte sett några spår av ben, kissträ eller kläder bara jord. Vi arbetade mest under tystnad, var och en för sjunken i egna funderingar och ganska frusna i den råkalla decemberluften. Det var riktigt skönt att få gå loss upp och gå in i kyrkan för min dagliga stund vid flygen. För även om inte kyrkan är helt uppvärmd på vardagarna så var det ändå varmare än ute. Solen hade sakta börjat sjunka mot horisonten så jag tände ljuskronorna och gick fram i koret i flygen, fällde upp locket och började spela. Då och då lyfte jag blicken och såg mot altaret och den ganska dystra altartavlan som föreställer Jesus på korset. I flygens blanksvarta yta speglades kyrksalen bakom mig med bänkrader och orgeläktare. Tonerna fyllde rummet. Jag improviserade fram en ganska stillsam variant på en hjälpsalm som kändes på. Långsamt började dagens obegripliga och obehagliga upplevelser blekna bort till ljudet av musiken. Och jag kände mig lite mer lugn i sinnes. Allt har en förklaring. Allt är inte logiskt. Men allt har en förklaring, tänkte jag. Då ordningen rörde sig i ögonbrynen och såg upp från tangenterna. Rörelsen kom inte från koret längst fram i kyrkan, utan från spegelbilden i flygens yta. Jag stelade till när jag insåg att det jag såg var en figur som gick omkring på ojeläktaren bakom mig. I flygens spegelbild såg jag hur figuren, som var lång och svart, men definitivt med en mänsklig form, stannade upp och försvann. Inte försvann som att den gick vidare, utan mer som att den försvann och plötsligt inte var där längre försvann som en levande människa inte kan jag reste mig så snabbt att pallen som jag satt på vält omkull med en skräll och jag vände mig om men det fanns ingen där nu har jag fått nog dagens arbete med den märkliga graven och så nu detta var helt enkelt för mycket snabbt ställde jag upp pallen igen och fastän det tog emot att gå åt samma håll som jag sett figuren så gick jag mot utgången under däktaren mina fotsteg mot det gamla trägolvet ekade jag vred av lyset och skyndade ut i skymningen, slog igen porten efter mig och satte den stora kyrknyckeln i låset. På något sätt visste jag att figuren jag sett inte var en vanlig kyrkobesökare som jag nu skulle låsa in. Men det samma ögonblick som jag vred om nyckeln började klockan ringa. Bara den ena, inte båda, så när vi ringer en gudstjänst. Bara den ena som vill stjäla ringen när någon dött. Jag svor till för mig själv. I min bråske hade jag säkert lyckats vreda fel vredet i mixerbordet- och istället för att släcka ljuset lyckats starta klockorna. Men visst hade jag släckt. Nu minns jag att jag släckt ljuset innan jag gick ut. Desperat efter att slippa gå tillbaka in i kyrkan själv- såg jag mig om mig efter Bertil- men insåg att hans bil var borta- och kom ihåg att han åkt hem vid eftermiddagsrasten- eftersom han hade en tandläkartid. Varken prästen eller kanton var på plats- och det fanns inga besökare på kyrkogården så här dags på eftermiddagen. Jag var helt ensam och klockan fortsatte att ringa slag efter slag. Men doft eftersom luckorna i tornet var stängda. Det var också konstigt. Samma vred som satte igång klockorna styrde också motorerna- som öppnade luckorna så att klangen skulle ljuda fritt över det skånska landskapet. Var det något elfel? Jag kunde inte stå och fundera. Snart skulle byborna undra vad det var för fel- och hur jag skulle då förklara varför jag stod här ute och inte gjorde något. Med ett djupt andetag löste upp porten igen och gick in. Det var släkt i köken. Precis som jag trodde. Men även vredet i klockorna stod på noll. Ändå fortsatte klockorna slå. Hur kunde den slå? Motorn måste ha gått sönder på något vis. Kanske var det trots allt en skada som uppkommit i samband med jordskalvet. Eller. Eller så var det någon som stod där uppe och slog den tunga järnkläppen på hand. Nu när jag lyssnade så insåg jag att slagen kom orytmiskt. På ett sätt som de inte brukade göra när motorn var igång. Ding, ding, ding, ding, ding. Med en viljansträngning som jag aldrig tidigare behövt använda mig av så vände jag mig om och såg upp mot läktaren där ingången till tornet var. Där jag bara för några minuter sedan sett en skefnad som försvann in i tomma intet. I skymningsdunklet såg orgelpiparnas lufthål ut som stirrande ögon eller kanske gapande munnar. Dussintal stela gapande munnar. Jag stod inte ut med mörkret utan vände mig om och slog på ljuset både i kyrksalen och i klocktornet. Handen sökte sig i jackfickan där mobilen låg. Men till vem skulle jag ringa och förklara att jag inte vågade gå upp i tornet själv? Nej, jag var tvungen att få tyst på klockan och se så att ingen var där uppe. Snabbt, så att jag inte skulle ångra mig, gick jag till trappan upp till läktaren och öppnade dörren till klockdornet. Dörren gnisslade högt och någonstans inom mig fanns en vaktmästardel av hjärnan som inte var panikslagen som noterade att gånghjärnan behövde smörjas. Men det fick bli en annan gång. Nu måste jag upp. Få tyst på klockan för det här är överstökat så jag kunde åka hem. I den första trappan fanns det jord på stegen Inte gammal torr jord utan ny och fuktig Jag sköt tankarna om vad detta kunde betyda Och bilden av den jordliga stöven Vi begravt igen dagen före Långt bak i huvudet och fortsatt uppåt Öppnade luckan till nästa våning Gick upp för trappan Nästa lucka, nästa trappa Nästa lucka, nästa trappa Det orytmiska ljudet Och klockan blev starkare ju högre jag kom Men det slutade inte utan slog, slog, slog Snart stod jag anfådd och med i hjärta och höll i luckan som ledde till klockrummet. Ljudet från klockan var nu öronbedövande. Men precis när jag drog ett djupt andetag och började trycka luckan uppåt så blev det tyst. Helt tyst. Slagen upphörde med en gång. Det kom ingen efterklang heller. Utan det blev just tvärt tyst som om någon lagt en hand på klockan och fått den att sluta vibrera. Ingen motor i världen kunde göra detta. Bara en mänsklig hand. Jag frös fullständigt till där jag stod med handen på Lukas handtag. Bedövad av den plötsliga tystnaden. Så hände något som kändes alldeles självklart i den skräckförlamning jag nu befann mig i. Något som liksom bekräftade den rädsla jag kände. Det knarrade till i brädgolvet som när man skiftar vikten från en fot till en annan. Sedan ett fotsteg... Lite tvekande, sen ett steg till Lite mer bestämt I det tredje steget Tungt och målmedvetet Och definitivt på väg mot luckan ovanför mig Vände mig om och sprang Kastade man efter trapporna Föll och slog i knäna Ignorerade smärtan och fortsatte att springa Om fotstegen följde efter mig Så kunde jag inte höra det För det dånande ljudet av mina egna hjärtslag Men jag sprang ändå Måste ut när jag slagit igen kyrkporten efter mig och låst så insåg jag att belysningen fortfarande var på i hela kyrkan. Men det fanns inte en möjlighet att jag skulle gå in där igen. Utan att se mig om gick jag till min bil och körde hem. Allt jag ville var att komma bort från här platsen. Från klockan och kyrkan och graven som vägrade ha fred. Jag struntade fullkomligt i allt annat just nu. Jag sov oroligt den natten. Kanske brodde det till viss del på smärtan i mina uppskrapade knän- men förmodligen hade mer att göra med det faktum- att jag visste att jag dagen därpå skulle vara tvungen- att själv vara i kyrkan på eftermiddagen- efter mörkels Det skulle vara en kvällsandakt med julmusik- och jag skulle sköta ljud och ljus- och vara på plats minst en halvtimme före någon annan. Det var inte något jag såg fram emot- och vid tvåtiden på natten bestämde jag mig- för att sjukskriva mig och kunde därefter somna. Men det var ingen god sömn- Drömmarna var mörka och surrealistiska och vid ett tillfälle när jag vaknade tyckte jag såg en svart skepnad stå vid sängen. Men när jag tände lampan fanns det ingen där. När morgonen kom tänkte jag att jag inte kunde sjukskriva mig trots allt. Bertil skulle jobba hela julen och knappt hinna träffa sina barnbarn men jag skulle vara ledig. Jag kunde inte lämna över den här fredagskvällen till honom också. Så jag åkte till kyrkan lagom till morgonkaffet och möttes av en Bertil som berättade att schackningen av per Avild Perssons grav verkade gjort susen. För idag såg allting fint ut. Du ser Martin, allt ordnar sig. Däremot så undrar jag om du kanske var lite trött igår eftermiddag. Hur så, frågade jag. Jo, när jag körde förbi vägen hem från tandläkaren så var det tänt i hela kyrkan, i tårnet också, men du var inte där. Glömde du att släcka efter dig? Jag tvekade. Men kunde inte hitta något sätt att berätta om min upplevelse för Bertil? Ja, jag måste ha glömt det. Jag var nog lite trött. Han låg. Ingen fara. Det var ju låst i alla fall- och det är det viktigaste. Jag gick in och släckte. Men du behöver inte tända till tornet om du inte är ärende dit. Nej, jag ska försöka komma ihåg det. Bertil rörde i sin kopp med kaffe och tre sockerbitar. Förresten sa han, jag tittade lite i Hembygdsföreningens arkiv igår. Tänkte på den där eländiga graven. Jag har ju för mig att det var något särskilt, men kunde inte komma på vad. Men nu vet jag vad det är med den där Per-Arvid Persson- är frågade jag. Han är väl död? Bertil skrockade. Jo, död är han allt. Och det med besked. Men jag kunde inte komma på vad det var han dog av. Egentligen är det konstigt, för skallvet dagen borde verkligen ha ruskat om minnet, så att säga. Men man bör väl bli gammal. Vill du höra berättelsen? Jag tänkte inte att jag kunde säga nej. Jag visste att Bertil älskade att berätta historier. Även om jag hade fått nog av Per-Arvid Persson och hans förbaskade grav för alltid. Så jag nickade. Jo, sa Bertil. Det var ju så att sten Stenåsagård var ganska stor och rik på den tiden. Faktum är att släkten Persson skänkte altartavlan till kyrkan och mycket annat gjorde det också för bygden. Per Arvid var äldst av två söner och den andra hette Anders. Anders var en bråkstake, fick böta för misshandel och dåligt ölsinne hade han också. Och hatade sin bror för att han skulle få erva. Ingen trodde att det skulle bli något av honom men det bara sig inte bättre än att Per gick och dog samma dag som fadern. Fadern Per som var gammal och dog av slag, stod det i böckerna. Men med Per Arvid var det annorlunda. Samma kväll som fadern dött var han plötsligt försvunnen. Man sökte honom, men det var svårt i mörkret- och strax innan gryningen morgonen på var det faktiskt ett jordskalv här i trakten. Inget stort skalv, men nog för att skrämma upp både folk och fä. När man samlade sig efter skalvet så gav man sig ut för att leta igen. Och brodern Anders fann Per Arvid i stenbrottet- som ligger en bit från stenåsa, täckt av sten från huvud till fötterna. Hur han kunde se honom under rasmassorna var det många som undrade, men det gick aldrig att bevisa att Anders var inblandad i Per Arvids död, även om skvallret gick. Den officiella versionen blev i alla fall att Per Arvid dött genom ett ras som orsakats av jordskalvet, men vad han gjorde i stenbrottet kunde ingen förklara. Det blev Anders som ärvde, och det var som jag sa här om dagen att det är samma släkt som bor där än idag. Ingen vet hur många generationer personer som har bott på Stenåsa, men det är många. Visste den spännande historia? Jag nickade igen, men tänkte för mig själv att det var en ödets ironi att Per Arvid som dött av sten hade lagts i en grusgrav. Täckt av sten både i och efter döden. Och nu vet jag att varken du eller jag kan få bibel särskilt bra, men jag slog faktiskt upp den här Psalta psalmen som det hänvisas till på gravstenen. Och vet du vad det står? Jag skakade på huvudet. Psalm 46, 3: lyder. Därför rädds vi inte om jorden själva och marken störtar i havets djup. Det var väl ett passande val? Jag låg, men kände själv hur blekt leendet var. Jag hade börjat tänka på eftermiddagens ensamma stund i kyrkan och önskade för första gången i mitt liv att dagen skulle gå riktigt, riktigt långsamt. Helst att tiden skulle stå still. Jag ville inte vara ensam i kyrkan igen. Det som alltid för mig hade varit en fridfull back och plats var nu förknippad med något helt annat. Som alltid när man önskade motsatta gick tiden ovanligt fort den dagen. Bertil frågade inte varför jag valde att fika med honom på eftermiddagsrasten istället för den vanliga övningen vid flygen. Kanske förmodan att jag skulle spela lite innan kvällsandakten istället. När Bertil önskar trevlig helg och gott för dagen ägnade han mig åt uppgifter i verkstaden. Renjorde gräsklippan, fast det inte behövdes, slipade redskap och sopade golv. Allt vad att slippa gå ut på kyrkogården eller in i kyrkan. Men naturligtvis kom stunden när att var byte att byta om till kostym och gå dit för att göra i ordning för kvällens andakt. Men motvilliga steg gick jag upp till kyrkan, öppnade porten och skyndade mig fram genom mörkret i mixerbådet och vred om och slog på ljuset. Allt var stilla och tyst. Motvilligt vände jag mig om och såg upp mot läktaren, men dörren till klocktornet var stängd. För att slippa den obekväma tystnaden började jag nynna en melodi för mig själv när jag fortsatte med mina uppgifter. Jag låste upp alla dörrar som fungerar som nödutgångar, både i Sackrestian och i koret strax nedanför altarringen. lade fram sandböcker, tände ljusen på altaret och vid dopfunten. Såg till att allt såg rent och snyggt ut. Sen drog jag fram trappstegen för att hänga upp numren på samtalen inför kvällen. Det nummer som angav vilka psalmer vi skulle sjunga. Med ryggen vänd mot kyrksalen stod jag balanserad på stegen med metallsiffrorna i handen. Hängde upp dem en efter en. 109, 111, 423. Då hörde jag det. Knarrandet från dörren till klocktornet. Knarrandet som jag skulle ha tänkt på att göra något åt men det var ljust och jag inte var ensam eller bett Bertil att göra åt mig. Knarrandet som berättat att någon kom men inte från den stora ingången utan från klocktornet där ingen kunde vara efter att kyrkan varit låst hela dagen tills jag kom dit. Knarrandet gjorde mig stel av fasa metallsiffrorna glädde ut ur min hand och for i golvet men jag vågade inte vända mig om. Nu hörde steg i trappan ner från läktaren tunga steg, bestämda och stora på något vis som av gamla stöblar. Det spelade ingen roll att kyrkan nu var tänd och varm att ljusen brann med en mjuk och vack och låga att alla snart skulle sjungas gulsånger och vara fullt av vänliga människor här. Ingenting spelade någon roll förutom att jag inte ville se inte ville veta vem det var som gick i trappan. Med huvudet fortfarande vänt in mot väggen tog man ner från trappstegen och ut på golvet i koret. Jag ville inte se, men hörde tydligt hur fotstegen nu hade lämnat trappan och var på väg upp för gången mot mig. Hjärtat slog som det skulle brista och jag kastade mig mot dörren i köket slet i den desperat några gånger innan jag kom ihåg att den öppnas utåt. Och det sista jag såg i ögonbrån innan jag föll ut i vintermörkret var en stor, mörk gestalt som rörde sig bara några meter ifrån mig. Jag stängde inte dörren efter mig, bara flydde ut på kökgården. Men jag kom inte särskilt långt. Skräcken var så stor och förlamande att benen inte bar Skakande av rädsla Följde ihop bakom en hög och tät rododendronbuske. Kröp ihop som ett barn Som leker kura gömma Och blundade som den gör som inte förstår Att även om man inte ser Så kan man fortfarande bli sett Det var inte logiskt Men jag var bortom logiken nu Där jag låg på den kalla blöta marken Och sakta kände hur vätan trände igenom Kostymtyget Hörde jag fotstänga på grusgången Tunga, långsamma och obevekliga. Men nu hörde jag något annat också. Andetag. Också de var tunga- och raspiga som ur lungor. Ljuden kom allt närmare- och jag kroppade ihop lite till. Önskade att det skulle fortsätta förbi- fortsätta gå- försvinna ur den här världen- för alltid. Men rädslan har aldrig kunnat styra- något utanför sig själv. Precis framför mig på andra sidan- rådde den rumbusken- stannade stegen allt som hördes var nu det sjuka andetagen där stod skepnaden och där låg jag i en minut, en halvtimme, en hel natt det var omöjligt att säga allting stod still och jag blev allt mer kall och spänd till slut kände jag att jag måste göra något att något måste förändras oavsett vad om det här är slutet så låt det komma tänkte jag vad som helst utom denna väntan så jag öppnade ögonen. Det var så mörkt att allt jag såg var ännu mer förtätat mörker i formen av ben och stövlar genom grenverket och det stod alldeles stilla bara decimeter ifrån mig. Förtätat mörker och andetag. Med skrämd röst viskade jag, tyst som för mig själv. Vad vill du? Då upphörde andetagen en kort stund, en djup inandning sedan paus. Så ett annat ljud En röst grov och hes Som om den inte används på århundraden En röst som inte liknar något annat jag hört förut Hitta inte hem Hitta inte hem Tystnad Inget levande kan hålla andan så länge I mitt huvud snurrade tankarna Inte hitta hem Inte hitta till graven Den som låg bara några meter därifrån Eller? Hem till himlen Så kom jag på det gård. Jag flämtade fram Ut genom grinden till höger Det är första gården på vänster sida gård. Genom grinden till höger Första på vänster sida Tystnad Nu höll jag också jag handen Skakade rädsla och frusenhet Så ryckte jag till när andetagen började igen Raspiga och djupa Jag hörde gruset knastra under stöven När den ena foten långsamt sattes framför den andra Så ett steg till och ett steg till när skepnaden gått en bit bort längs med gången vågade jag andas ut i en snyftning. Jag hörde ljudet av grinden som öppnades och stängdes. Sedan var allt tyst igen. Jag vet inte hur länge jag låg där. Tillräckligt länge nog för att bli helt genomfrusen. Tillräckligt kort tid för att fortfarande vara ensam på kyrkogården- när jag till slut vågade resa mig upp och gå mot kyrkan och kordörren som fortfarande stod öppen. Ljuset inifrån ran ut över stentrappan- och det frosklädda gräset. I samma ögonblick som jag tog ett steg in i kyrkan och värmen mötte jag vår kantor Camilla som kom in genom stora porten. Hon hoppade till när hon fick syn på mig. Kostymen blöt och täckt av jord. Kära Bern Martin som du ser ut, vad har hänt? Hur skulle jag förklara? Vi stirrade på varandra en stund. Sen sa jag, jag skulle bara ut och fixa en grej, men jag om omkull. Har du skadat dig? Ska jag ringa efter någon? Undrade Camilla bekymrat. Nej, men jag vill nog åka hem nu om det går bra. Ta en varm dusch och komma i andra kläder. Absolut, svarade hon. Jag kan med någon annan sköta ljudet av och klockorna. Och hem och vila du. Det dröjde till efter jul innan jag var tillbaka till arbetet. Officiellt hade jag åkt på en rejäl förkylning efter fallet på kökegården Men egentligen var det inte något fel på mig rent fysiskt. Jag behövde tid att få lägga de där dagarna bakom mig. Och också fundera på om jag verkligen ville återvända till kökarna och kökegården. Jag bestämde mig för att stanna först den dagen som Bertil ringde för att höra hur det var med mig. Han berättade om att per Arvid persons Perssons grav fortfarande såg fin ut, att julen hade varit bra och att han hade hunnit få träffa både barn och barnbarn en del mellan gudstjänsterna. Jag kunde höra på honom, även om han inte sa det, att han ville att jag skulle komma tillbaka och att allt skulle bli som vanligt. Och när jag tänkte efter så ville jag det också. Så första vardagen efter jul körde jag de få kilometerna till jobbet. Det var fortfarande mörkt så här tidigt på morgonen men jag drog ett djupt andetag, gick upp till kyrkan och gick in och tände ljuset. Jag behövde återröra rummet, känna mig trygg där igen. Allt var tyst och stilla men det var en annorlunda tystnad fri från den spänning den haftet efter skallvet. Därför rädds vi inte om en jorden själva tänkte jag. Jag vände mig om och såg upp mot läktaren. Dörren till klocktornet var stängd. Jag tänker spela lite nu ropade jag Men jag fick förstås inget svar Det var ingen där När jag suttit vid flygen en stund och fyllt rummet med jazztoner Ryckte jag till när jag såg en figur röra sig i spegelbilden på flygens blanka yta Men nästan omedelbart kände jag igen Bertils gestalt Med arbetsbyxor och vinterjacka Och den obligatoriska kepsen Jag slutade spela och vände mig om Det låter bra det där sa han Snart kan du ha konserter själv här i kyrkan. Jag låg lite blekt. Det dröjer nog så bra är jag inte. Jo då, sa han. Hur som helst så är det gott att höra tillbaka- och att du är frisk igen. Förresten så har jag lite märkliga nyheter. vad då frågar jag. Är, är det graven nu igen? Nej, sa Bertil och tog av sig kepsen. Men du har lite med den att göra. Jag hörde nämligen ryktesvägen- att Persson ska sälja Stenorsagård. Det gick tydligen väldigt fort. Du flyttade ut i all hast under julhelgen- av någon märklig anledning. Och när som helst nu i dagarna ska det ut i försäljning. Nog är det konstigt ändå. Ingen kan begripa varför. Och lite sorgligt är det allt. Så många relationer på ett och samma ställe. Och nu ska släktens historia liksom brytas. Det är som en epok som går i graven. En kortflyktig känsla av skuld for genom mig. Det var jag som visade vägen till Stenåsa. Jag som beskrev hur gestalten skulle ta sig dit. Vad hade egentligen hänt på gården? Men så skakade jag på mig. Man kan inte tänka så. Barnen står sig själv närmast. Och man kan inte stå till svars för vad man gör när man är skräckslagen. Dessutom har resten aldrig kunnat påverka något utanför sig själv. Eller? Jag bestämde mig för att tänka på saken mer. Utan slog händerna mot knäna och reste mig från pianopallen. Nej Bertil, går i graven är precis vad den inte gör. Men strunt samma. Nu vill jag prata om annat. Och framförallt så vill jag ha kaffe. När vi gick från kyrkan mot verkstaden och fikarummet noterade jag att Per-Avid Perssons grav såg ut precis som vanligt. Krattad och fin. Fast när vi kom närmare så såg jag att det inte riktigt var sant. I gruset innan på stenramen precis i mitten av graven hade marken sjunkit ihop. Inte mycket men en aning. Som om något eller om någon försiktigt krävs han ner igen under jorden för att vila. Och förhoppningsvis ha frid. Ni har hört Skallv, en historia inskickad av lyssnaren Martin och uppläst av Patrik Sandgren. Och när Martin och Bertil nu gått upp för kyrkstigen mot det lockande kaffet och efter att kyrkportarna slagit igen efter dem står Creepypodden kvar och är klar för den här gången. Om du inte ser oss är det för att vi inte är här för att hälsa på de döda. Vi är här för att hämta dem. Vi hörs igen om två veckor och tills dess skicka in din spökhistoria till creepypodden at sr.se Vi vill gärna läsa den här och du har en chans att få den uppläst i podden. Jag heter Jack Werner och du har lyssnat på Creepypodden som produceras av Ludwig Josefsson och han gör också musiken. På Facebook och Instagram, där heter vi Creepypodden. Tack för att ni har lyssnat. P3, Sveriges Radio.